Розділ шостий. На щастя, то виявилася енергетична гармата, а не снаряд для знесення голови вартмеха. Але курва боліла все одно. Я сахнувся і врізався з боку в затвор, ай, а тоді пірнув боком, щоб уникнути наступного пострілу. Але це виявилося зайвим, бо замість того, щоб прицілюватись, раз метлявся. А ми стрибнули йому на спину і душила. Гарна спроба, але щоб добряче притиснути йому плечі, їй бракувало сили. Летра стояла поруч, розмахувала руками і кричала Припиніть! Що ви робите? Припиніть! І то було відверто кажучи, найрозумніше, що я чув від будь-кого за останні кілька годин. Також я зрозумів, що це неспланована атака, і вирішив не запускати расове в обличчя дрон. Крім того, в мене вже закінчувалися дрони. Може, і я і здавався спокійним, але насправді було далеко не так. Мені здавалося, що ситуація під контролем. Плюс-мінус, гаразд, не смійтесь. А тоді вона стрімко загострилася. Я відштовхнувся від затвора і побіг забрати гармату, яку раз впустив. То була схожа чи ймовірно ідентична, чи ймовірно та сама трубоподібна енергетична гармата, яку проти мене застосував «Ворог-2». Раз, мабуть, взяв її, поки я відволікся на емоційний зрив. Так, це була величезна помилка. Влучання спричинило біль в органічній тканині, але не перерва до жодних процесів. Тож я зрозумів, що проти ворожих дронів нею нічого не вдіяти. Але принаймні проти ворогів має спрацювати. Я сховав її собі в кишеню куртки. Тоді ступив уперед, копнув Раса в литку і схопив Амену за талію. Він повелився на підлогу, а я поставив дівчину на ноги. Амена не тямилася від злості. Майже як я. «Що з тобою таке?» – крикнула вона Расові. Той люто зорив на елетру, яка очманілою безпарадно жестикулювала. «Ну якщо раз зібрався напасти на мене, то міг принаймні спершу попередити Електру, щоб не стовбичили безрозуміння. Яка тут чортівня кується?» Раз підскочив на ноги і сказав, «Не можна довіряти! Нікому з них! Хто завгодно з них може виявитися! Їх контролюють вони!» Він хистким кроком позадкував від нас. Очі були розфокусовані. «Не можна! Нікому!» Злий вираз обличчя мене змінився на збентежений. «Ти про кого?» «Гарне питання». Я набачився, як люди чинять нераціональні речі, чимало нераціональних речей, і потрапляють у ситуації, які змушують їх діяти в кращому разі контрпродуктивно. Не вперше ж мені стрельнула в голову людина, яку я намагався захистити, скажімо так. Але тут це якось дивно, навіть зважаючи на те, що я фізично пригрозив расові. Електра скривилась і схопилася долоною за голову. «Раси, це якийсь безглуздя, що?» А тоді в неї закотилися очі, і вона впала. А мене хотіла її підхопити, але відсахнулася, коли раз також склався вдвоє і поточився на підлогу. Електра забилася в конвульсіях. А мене кинулася на підлогу, спробувала потримати її голову. Раз лежав купою, зовсім обм'яклий. А мене очманіла. Я також трохи. Вони прийняли якісь ліки з набору, сказала вона і смикнула головою до відкритого набору та контейнера поруч. Мали бути анальгетики. Їх могли отруїти. Припущення непогане, але якби проблема була в медикаментах, на мою думку, реакція також передбачала б тілесні рідини і була б значно огидніша. А мене не постраждало, тож воно не передається через контакт, систему циркуляції повітря чи водні контейнери. Електра мала такий вигляд, наче її нервову систему тіпує якимось джерелом живлення. А раз, раз мав вигляд мертвого. Я підійшов до набору для екстреної допомоги, що досі лежав на лаві. Він мав деякі обмежені автономні функції, тож, реагуючи на тривогу з боку людей, розкрився і висунув нові відсіки. Я взяв маленький медичний сканер, який він намагався мені вручити, і націлив нараза. Мені в потік надійшов звіт із зображенням його сканованих внутрішів. Якесь джерело живлення пробивало йому верхню частину грудей, знищуючи важливі частини, необхідні для пумпування крові і дихання. Виглядало, як не дивно, наче його мучив модуль контролю. Отут думка і виникла. Я глянув, як там розвідник-2 у вестибюлі зони керування. Вороги вже припинили прислухатися до запечатаного затвора і зібралися навколо ворога-4, який тепер тримав у руках дивний громіський пристрій. 12 см завширшки і 1 міліметр завтовшки з плоским старомодним твердотілим екраном. Бачив таки в історичних драмах. Усі вороги наче позбуджувалися від того, що він там їм показував. Якщо там щось їх тішило, навряд чи це щось добре. Сканування показало малі джерела живлення в раси і електри. Раніше їх там не було, тож щось їх активувало, найпевніше сигнал з електронного пристрою ворога-4. Часу хитрувати не було. Я заглушив увесь діапазон. Електра усіла, м'яка і непритомна. Якщо тут працює прикінцева функція зниження мозку, то я вже нічого не вдію. Розвідник-2 тепер показував, як ворог-4 люто тицяє в екран, а інші реагують з неприхованим розчаруванням. Хе! Амена закричала. «Може, досить там стовбичі, ти нарешті щось зробиш?» І зненацька замовкла. Далі просто для видихнула. «Ти?» «Так». Я присів і підняв Електру з колін Амени. «Річ в імплантах. Я відніс електро до найближчої каталки, обережно поклав, а Амена зіп'ялася на ноги і відійшла до раса. Взяла його руку і я сказав. «Він мертвий». Вона відсмикнула руку і кинулася перевіряти пульс у нього на шиї. «Що? Як?» Я надіслав її у потік зображення з медичного сканера, і дівчина скривилася. «Кажеш, це через імплант? Типу як аугументація?» «Ну, типу як імплант. Аугументації допомагають людям виконувати речі, які без них робити не вдасться. Наприклад, більш повноцінно сполучатися з потоком або зберігати архіви пам'яті. Аугументації, які не належать до інтерфейсу потоку, виправляють фізичні травми чи хвороби. Аугументації допомагають, а от імпланти – це наче модулі контролю». Я навів медичний сканер на Електру. Той побачив підвищену температуру, прискореність серцебиття і частоту дихання. Я не знав, що це означає, але вигляд мало не дуже. Коли це сталося, я з дрона стежив за тим, як вороги в центральній секції користуються невідомим пристроєм. А мене підвелася і стала біля каталки Електри. Вона відкривала дані медичного сканування, і в неї на обличчі виник туманний вираз, що з'являвся у людей, які читають щось у себе в потоці. «Схоже на інфекцію». Електра казала, що в неї були спина. Нахмуривши від тривоги і страху обличчя, Амена обережно відвела темне волосся Електри з шиї та перевернула її наполовину. Щоб знайти потрібне, довелося стягти Електрі ззаду сорочку. Так, там ми побачили імплант. Амена хапнула повітря. Виглядає жахливо. То було металеве кільце, 1,1 см завширшки, але вирізнялося на тлі коричневої шкіри жінки між лопатками. Воно тіснилося посередині шпари напухлої шкіри, що навіть мені виглядало болючою. А це вже про щось та свідчить. Зовнішні інтерфейси людям зазвичай виготовляють з усіх можливих форм і розмірів – від різбленого дерева до тонів шкіри, коштовностей, каменів, амельованих мистецьких дрібничок і навіть простого металу з логотипом фірми. Тож навіщо летри, аугументованій людині з внутрішнім інтерфейсом, ще один – зовнішній. І будь-яка низька ймовірність, начебто це невдала спроба встановлення медичної чи поліпшувальної аргументації, не витримувала критики. Бо на таке ніхто б не погодився, коли медсистема може все виправити за лічені хвилини. І невдала, ще м'яко сказано. Більше скидалося на те, наче поганенький людський лікар втоптав це туди ногами. А мене взялася розв'язувати це питання. Чому вони нам не сказали? Ми б могли... Хіба що вони самі про це не знали? Казали, їх принесли на борт непритомними. Переляк на обличчя Мене проявився ще глибше. То цей імплант змусив Раса на тебе напасти? Чи просто настільки закрутив йому голову, що він вистрелив у першого ж, хто вийшов з дверей? Судячи з усього, ці імпланти мали б їх рознерухомлювати при спробах утечі, тримати під контролем. Я знаю, що це таке, перебив я. Одна з незамінних переваг ролі некерованого вартмеха – відсутність потреби прикидатися, ніби уважно слухаєш зайві людські пояснення. В мене такий у голові був. Точно. Вона кинула на мене зляканий погляд. Так приємно, коли люди забувають, що вартмехи не просто охороняють і вбивають когось за власним бажанням, лише тому, що нам це подобається. Тоді чому сірі люди так довго чекали і не активували імпланти? Чому не зробили це одразу після того, як ми втекли? До речі про це. Я не тримав її в курсі моїх розвідданих. Не думаю, що вцілілі вороги знали, що сталося, коли нас схопили. Але той один утік. Заперечила Амена. Я дронами вбив його ще й третього після того, як вони замкнулися в зоні керування корабля. Інші вороги намагаються пробитися через запечатаний затвор і, здається, думають, що ми всередині. Я відправив Амені частину відео зі свого дрона у вестибюлі зоні керування. Можливо, вони вважають, що летра і раз там разом з нами або активували імпланти, щоб визначити, де ми. Амена задивилася туманними очима, переглядаючи кліп у себе в потоці. Це тому вони зараз дослухаються до затвора? Я перевірив трансляцію. Так, вони знову взялися за старе. Мій дрон там відтворює запис розмови, а мене підняла брови. Точно, дуже кмітливо. А ти не можеш дронами налякати їх і. Я показав їй кліп зі зміною шоломів у ворогів. Ні, оце оновлення безпеки все зіпсувало. А мене скривилася і потерла чоло. Ясно, то як ми дістанемося містка? Знаєш, я тут не в працюю, а справді роблю, що можу, попри невдачі. Я зовсім не перейшов на роздратований тон, кажучи, не знаю, я маю в зоні керування дрон, але він не отримує доступу до систем. А мене втупилися в мене скептичним поглядом. Тобто ми замкнені за межами містка, бута пілота немає, і ми не знаємо, хто керує кораблем. Добре бути конструктом, бо ти не можеш розмножуватися і творити дітей, які з тобою сперечатимуться. Цього разу втриматися від роздратування не зміг. «Я над цим працюю!» Я відкрив собі зображення з медичного сканера, щоб бачити, що там в під імплантом. Насправді я очікував, що цей паршивенький модуль контролю матиме волокна, які тягтимуться просто в нервову систему людини, як звичайна аугументація. Але волокон не було. Зображення, які сканер надіслав нам у потоки, показали, що імплант самодостатній, зведений до однієї грубої точки. А мене підняли руки. Гаразд, ну ти і чутливий до неможливості». Тоді додала. Добре, якби вони знали, що в них це імплантовано, то попросили б нас допомогти зняти, навіть якби не довіряли нам. Вона знову звела брови. Уявити собі не можу, щоб не попросили. Я погодився. Вони навіть не запитали про медсистему чи медичне обладнання в наборі для екстреної допомоги. Якби я був людиною, у мені стирчала така штука, і я натрапив на цілком оснащений медичний відсік, де можна сховатися. Прибрати її було б моїм пріоритетним завданням. Треба виняти цю штуку, доки її не вбило. А мене вивчала діаграми і зображення, які сканер відправив нам у потік. Насправді воно примітивне. Мабуть, викликає сум'яттє і біль, але не змусить їх забути, що воно там є. Я обернув зображення, щоб переконатися, чи правий я щодо глибини. Ні, тут щось інше. Імплант якось не дуже підходить для завдання, яке йому дали. А мене рвучка тицнула собі в шию. Якщо знаєш, що вона там, і втечеш від людини, яка намагається тебе шваркнути, можна видерти ту штуку ножем. Нотатка, зробити все, щоб мені не треба було тиціти в собі шию ножем. Це не спрацює, якщо людина вважає, що він сплетений з її нервовою тканиною. Коли я розібрався зі своїм модулом контролю, то хоч мав доступ до власних схем і діагностики. А Мене, мене не слухала. Вона пішла порпатися в наборі для екстреної допомоги. Вони гіршають показники організму. Вона відшукала лазерний скальпель і змахнула ним. «Спробую його виняти». «Ти маєш медичну кваліфікацію?» «Спитати варто було». «Базово, звісно». Я знову не стримав виразу обличчя, бо вона скривила гримасу. «Та знаю, знаю. Але ти сам сказав, що користуватися медсистемою не варто, тож треба зробити хоч щось». Вона мала рацію. Набір видавав дедалі жалібніші попередження. Потрібно було б опрацювати чимало медичних даних, але висновок очевидний. Активація завдала електрі шкоди, але не такої сильної, як расу. Набір вимагав, щоб ми як швидше втрутилися. Більшу частину своїх медичних знань я почерпнув із перегляду медцентру Аргала, серіалу в жанрі історичної драми, популярного 27 років корпоративного стандарту тому, який досі можна було завантажити чи не в кожному медіапотоці. Навіть я знав, що там є неточності». Також він мені здався трохи нудним, тож я дивився його лише раз. Я простягнув руку по скальпель, а ми намагалися. Невже думаєш, що я вб'ю електру? Я терпів і більш неприємних людей, включно з її родичами. Тоді вона з сумішу полегшення і провини на обличчі, віддала мені інструмент. Я би сама все зробила, як би довелося. Еге, а мене хотіло допомогти, мабуть, щоб довести свою корисність. Знаю, відповів я. Вона й про штрикання в шию не блефувала, я ж бачив. Але якщо ми помилились і винявши імплант «уб'ємо Електру», в мене це буде принаймні не перше випадкове вбивство. Крім того, в мене і руки не трусяться. А мене взяла ще один пакет для закривання ран і запустила в наборі для екстреної допомоги стерильне поле. Я виконав його вказівки, розприскав анестетичну рідину для підготовки. Тоді подекуди за допомогою по потоці набору скальпелем прорізав уражену тканину. З дрона я бачив, як Амена стежить за ручним сканером, звівши брови і насуплено, і зосереджено водночас. Я уникав частин, що мали б сильно кровити. А з власним тілом людина на таке не сильно здатна, тож ось тобі ще один аргумент, Амено. Імплант випав, а електра отямилась. Вона хапнула повітря, розтулила очі, несвідомо втопившися мені в живіт. Я відійшов, а Амена поспіхом припасувала пакет жінці на рану, доки не сплинуло забагато крові. Він спрацював і тісно припав елекрі до шкіри. Повіки в неї тріпнулися і опустилися. Судячи зі звіту в потоці набору, пакет видав їй добру дозу знеболювальних і антибіотиків. Я поклав імплант у маленький контейнер, який мені запропонував набір, і там його чимось старанно обприскала. Сподіваюся, набір знав, що робить, бо я точно ні. Все добре, все гаразд, ми тобі допомагаємо. промовляла А мене Елетрі, поглажуючи ті долоню. Посеред усього цього просто лежало тіло раса і викликало відчуття якоїсь недоречності. Я підняв його і відніс на каталку в дальньому кінці кімнати. У шафці з припасами знайшов простирадло, щоб накрити труп, але перед цим опустив йому куртку та сорочку і подивився на імплант. Той містився на лопатці, оточеної ураженою шкірою, значно грубішою і більш розпухлою, ніж в електри. Я подумав, чи знав він про нього? Чи штрикав він собі чимось з спину, щоб зняти перш ніж вороги і стерли йому пам'ять? Це все одно було дурне діло, але такий імпульс я б зрозумів. Дуже добре зрозумів би. Аж тут набір для екстреної допомоги загорлав нам у потік тривогою, бо в електри впало серцебиття і частота дихання. Набір блимав у потік зручною підписаною діаграмою з тим, що нам робити. А ми набагато лаялися, допомогла мені перекотити електро на спину. Я почав робити прямий масаж серця, обережно зважаючи на тиск, якого завдавав. А ми напохапцем бралася за пристрої для реанімації. Набір намагався допомагати, але він не міг дорівнятися до медсистеми, яка б підключилася до мого потоку і докладно пояснила б все, що мені треба знати. Він закликав мене робити штучне дихання, але я не міг. У мене легені працюють зовсім по-іншому, ніж у людей. Не лише тому, що мені потрібно значно менше повітря, але й тому, що з'єднання там інше. Навіть виводячи за дужки огидну думку про те, що ротом, яким я розмовляю, торкатися людини, Фе. не думаю, що я міг би видати стільки повітря, скільки вимагав набір а мене підбігла і почала сама робити вентиляцію легень, але це не допомагало. Потрібна маска», – сказав їй. А мене сердито зітхнувши, здалась і повернулася до набору. Вона знайшла маску і боролася зі стерильним упакуванням, намагалася розірвати поліетилен зубами, а я не міг припинити масаж серця, щоб допомогти їй. Так, я лише щойно усвідомив, що нам варто було подумати про таку, ймовірність заздалегідь. У медцентрі Аргала ніколи не показували, як люди готують собі інструменти. Все завжди лежало під руками. А тоді, з іншого боку, відсіком м'яко клацнула медсистема, а її платформа засвітилася фіолетовим. Вона щойно ввімкнулася. А мене спинилася, нарешті стискаючи в руці маску. Вона виплюнула шматок поліетиленової обгортки і запитала: Це ти ввімкнув? Ні. То була датова медсистема, але без дата. Активований потік повідомив, що вона діє за заводськими налаштуваннями. Це може бути чергова химерна аномалія в нескінченному циклі якого херчене або хитрість, якою ворожа контроль система хоче змусити нас покласти Електро туди, щоб вбити. Але Електро все одно вмирає, тож яка різниця? І ще я намагався не бачити в цьому якийсь залишок Дата, що хоче врятувати людину. Ну чорт з ним. Я припинив масаж серця, взяв Електро і поніс її до платформи медсистеми. Поклав її і зверху над нею миття опустився хірургічний комплект, груди притисла подушечкою, щоб запустити серцебиття, а за відновлення дихання взялася значно складніша машинерія з маскою. За шість секунд елетра вже дихала сама, а серцебиття стабілізувалося. Платформа змінила форму, щоб жінка перекотилася на бік. Акуратні вусики зняли пакет для обробки ран і скинули на підлогу, а тоді взялися зашивати закривавлену рвану дірку на спині. Набір для екстреної допомоги на на знак протесту один раз пікнув і вимкнувся. А мене видихнула від полегшення, після чого витерла обличчя рукавом. Вона почала збирати розкидані частини реанімаційного комплекту. Втискаючи їх назад у відповідні контейнери, вона спитала. «А що ввімкнула медсистему?» «Про те, що відбувається на цьому кораблі, я знаю не більше за тебе», – сказав я. Саме тому я поклав у, ймовірно, хакнуто медсистему незнайому мені людину-корпоратку, яка все одно вже вмирала, а не, скажімо, амену і не заліз туди сам. Мені не сподобалося, що Елетра мало не померла, попри те, що ми ретельно дотримувалися інструкції. Не сподобалося, що раз помер швидше, ніж ми щось встигли вдіяти. А особливо мені не сподобалося, що його вбили вороги. Він не належав до моїх людей, але опинився зі мною, і я не міг допомогти. Вони такі зараза тендітні а мене не зводило з мене лютих очей, а тоді змінила погляд на допитливий. «Ти точно не поранений? Тобі ж знову стрельнули в голову, і хіба та сіра людина не підстрелила тебе також перед тим, як ти вирвав її легені?» Риючись у грудній порожнині «Ворога-2», я не відчував ніяких легень, але певен, що вони десь там були. «То лише енергетична гармата». «Лише енергетична гармата». Пробурмотіла Амена, дуже погано імітуючи мій голос і водночас зосереджено тицяючи маскою з кисневими модулями не в ту щілину. Якби ти так на мене не сердився, то усвідомив би, що я мала рацію. От, чорт забирай. Я не серджуся на тебе. Ну, це брехня. Так і серджуся. Або вона мене дуже роздратувала, хоч я не уявляю, чому. Вона ж не винна, що опинилася тут, що ми тут. Вона нічого не зробила, просто народилася людиною, навіть не скиглить. І перше, що вона зробила, коли в мене вистрелила інша людина, це стрибнула йому на спину і стала душити. А мене здалася з маскою і перевела увагу на мене. А вигляд у тебе сердитий. У мене так іноді працює обличчя. Саме тому шоломи з непрозорими візорами – добра ідея. А мене недовірливо пирхнула. Так, коли сердишся? Вона завагалась, але я не зміг витлумачити її вираз, лише те, що вона вже не роздратована. Треба було мені більше сказати, коли ті двоє говорили про тебе. Це як на заняттях з історії та поліцвідомості. Не думаю, що інструктори вигадували, але все було як у прикладах, що вони використовували. Вони розмовляли про мене як вартмеха так, як люди завжди розмовляють про вартмехів. І то, ще досить м'яко порівняно з багатьма іншими речами, які я чув у людських розмовах. Якби я сердився щоразу, коли таке трапляється, не знаю, але звучало виснажливо. Навіть розмову про це втомлюють. «Я через таке не серджуся». «Тоді в чому ж проблема?» – запитала Амена. Тепер погляд у мене був точно лютий. «У якому порядку тобі посортувати проблеми? За позначкою часу чи ймовірністю виживання?» «Я про твою проблему!» – нетерпляче гаркнула Амена. Знову це запитання. Я припустив, що вона не бажає обговорювати екзистенційну непевність спричинену всім моїм існуванням. «Мене вдарило в голову неідентифікованим дроном, а тоді підстрелили. Ти ж сама бачила!» Я не про це. Чому ти такий сумний? На цьому моменті навіть я побачив, що Амена не лише злюща, але й страшенно перелякана. Ти мені чогось не кажеш, і я лякаюся. Я не якась там срана героїня, як моя друга мама. Не геніальна, як усі інші в моїй сім'ї. Я проста людина, і все, що у мене є, це ти. Такого я не очікував. Це було настільки далеко від того, що на мій погляд думала Амена, а вона була настільки засмучена, аж я ненароком бовкнув правду. Мій друг помер. А мене сахнулося від несподіванки. Незводячи з мене очменілих очей, вона перепитала. Який друг? Хтось із дослідження? Тепер я вже не міг спинитися. Ні, цей корабель, його бот-пілот. Це був мій друг, і тепер він мертвий. Я так думаю, що мертвий. Не знаю, як би він усе це допустив, якби не загинув. О, наскільки все це нераціонально. Вираз обличчя мене став таким складним. Вона підійшла до мене, я позадкував. Вона спинилася, підняла долоні і заговорила вже м'якшим тоном. «Послухай, я думаю, тобі краще сісти». Тепер вона розмовляла зі мною, наче з якимось істериком. бо більше я і повожуся, наче істерик. «Мені нема коли сидіти». Коли мною володіла компанія, я не мав права сідати. А тепер люди постійно просять мене всістися. «Мені треба написати багато коду, щоб хакнути ворожу контроль систему». А мене потяглася до мене, але коли я знову позадкував, прибрала руку. А мені здається, зараз ти емоційно нестабільний. Така абсолютна і повна неправда. Дурні люди. Звісно, у мене стався емоційний зрив через ту ситуацію з тельбушінням. Але зараз я в порядку, хоч надійність робочої системи і знизилась. У повному порядку. І ще я маю повбивати решту ворогів надзвичайно болючими способами, які я собі вже навізуалізував. Мені треба перевірити дані розвідника один, щоб побачити, куди ми рухаємося через цю кротовану і скільки часу триватиме шлях. І тут мені спало на думку, що пункту призначення може і не бути, якщо те, що керує функціями дата, знає, що я вбив трьох ворогів і вирішило помститися за них, відправивши нас у вічну подорож кротованою. «Я в нормі», – відповів я. «Емоційно нестабільна тут ти». Знаю, але на той момент це здавалося доречною реплікою. А мене, як годиться раціональній людині, проігнорувало ці слова. Переконливим тоном вона запропонувала. «Тобі не буде простіше писати код сидячи?» Мені все одно кортіло сперечатись, але, можливо, сісти так і хотілося. Я опустився на підлогу та обережно підкрутив боляві сенсори. О, так, боляче. А мене вклякла переді мною і схилила голову, щоб бачити моє обличчя. Це не допомогло. Знаю, що ти не іси, сказала вона. Але якщо тобі треба щось принести, з набору, наприклад, чи ковдру? Я затолив обличчя. Ні. Ну, скажімо, суто теоретично я справді емоційно нестабільний. Цикл перезарядження, який мені зараз дійсно потрібен, тут не зарадить. То що допоможе? Захопити ворожу контроль систему і завдати їй неабиякого величезного болю. Ось що мені допоможе. З дрони я бачив, як а мене підводиться і повільно ходить кімнатою, опустивши плечі. А тоді, видаючи невиразні звуки на платформі, завовтузалась Електра. А мене підбігла до неї і заговорила. Спокійно, все гаразд, з тобою все добре. Електра заклипила і втупилася в неї. Вона спромоглася спитати. «Що сталося? З расом як?» А мене сперлася на платформу, і з такого високого кута виглядала старшою, зі зморшками у бабі щрота. Тихим голосом вона відповіла. «На жаль, він помер. У вас були такі дивні болючі імпланти на спині, це його і вбило. Твій ми видолили, і ти сама мало не померла. Ви про них знали?» Електра мала стуманілий вигляд. «Що? Ні, це... я не розумію. Я глянув перевірку на проникнення, але жодних результатів вона не дала. Це дратувало. Якщо система зі мною не комунікує, я не можу проникнути в неї. І судячи з усього, контроль системи діє як єдина. Робочі станції та установки послуговуються кількома системами, що працюють одна за одною заради безпеки. Безпека відносна. Зазвичай я проникав через функцію системи безпеки і за її допомогою добирався вже до інших. Технічно я також системи безпеки, тож мені неважко змусити інші такі системи до взаємодії зі мною, чи переконати їх, що я вже є їхньою частиною. Та є і інші способи проникнути в системи за міцними щитами, з нечитабельним кодом або незнайомою архітектурою. Я мав небагато часу, тож довелося скористатися найнадійнішим методом – змусити тупого користувача-людину увійти в систему замість мене. Расів імплант перестав працювати, мабуть, знешкодивши власне джерело живлення, коли вбив його. А от імплант «Елетри» досі лежав у малому контейнері набору для екстреної допомоги, де начебто варто зберігати аномальні речі, видалені з людей. Зараз імплант був вкритий стерильним слизом, але ще міг приймати сигнали. Я відправив сигнал перешкоди. Через розвідника 2 у вестибюлі зони керування я побачив, що ворог 4 відклав екранний пристрій на лаву. Вороги розмовляли між собою, ігноруючи затвор зони керування. Були збуджені і злі. Можливо, нарешті розібралися, що ми не замкнені в зоні керування. Я радів, що не випало нагоди їх повбивати, бо тепер з'явилася ймовірність, що вони ще стануть у пригоді. Я уявлення не мав, де зараз ворожі дрони, але логіка і оцінка загроз запечатаних затворів у нашу безпечну зону. Це ще створить на проблему. Я перевірив, як там розвідник один, перебираючи зображення завислих у повітрі дисплеїв, які він знімав. Чимало змінних діаграм і чисел, які з таким же успіхом могли бути для мене абстрактним мистецтвом. Ці екрани мали бути витломочені через потік дата, а коли його нема, то нема кому давати пояснення і коментарі до даних, тож усе має вигляд безладу. Чи може хоч раз щось бути просто? Я вмію пілотувати низькоатмосферні апарати, але нікому і ніколи не здавалося раціональним дати вбивцеботам модулі керування космічним транспортом. Так, гаразд. Там знайшовся дисплей з планом датового корпусу, навколо якого хвильками розпливалися якісь візерунки, що були б мені зрозумілі, якби я хоч щось тямув в укрутованих. На дисплеї також був лічильник часу, але жодних натяків, для чого він його відраховує. Отже, не дуже помічний. Помічним був би епізод з лету та занепаду місячного святилища. Чи відкривачів світів. Та хоч щось. Окрім медцентру Аргала. Але медіа мене б заспокоїли, а я хотів зберігти злість. Я не можу просто сісти і чекати, має бути якийсь спосіб. Я підвівся. О, ти встав. А мене сиділа на краю платформи біля напівпритомної електри, щоб тримати її за руку. Дивилася на мене непевним поглядом. Так швидко. Думала, відпочинеш. Ти щось тут розумієш? Я надіслав їй зображення дисплея з містка дата. А мене ж парко закліпила. Це інформація про навігацію та живлення, як на робочому місці пілота. Вона зрозуміла мій вираз обличчя і роздратована змахнула рукою. Ну слухай, якщо ти і так це знав, то чому не сказав? Гаразд, тут уже я винен. Це зняв мій дрон у зоні керування. Ти в такому розбираєшся? А мене знову примружилася в порожнечу, але повільно похитала головою і тихо простогнала. Вона зиркнула на електро, яка знову знепритомнила і обережно виплотила пальці з її долоні. Зі сказаного нею сумніваюся, що Елетра належить до керівного екіпажу. Тоді вона підняла брови. «А ти не знаєш, чи в інженерному відсіку немає допоміжної станції?» «Цього я не знав. Допоміжної?» «Типу додаткової станції моніторингу для інженерного екіпажу. Взяти на себе керування містком не можна, доки головний пілот не передасть шолом. Принаймні так у кораблях, які я бачила. Але там можна переглянути дисплеї всіх інших систем корабля. У нас на деяких наших кораблях вони є, але не знаю, наскільки це поширено. Можливо, в нас так тому, що наші кораблі старішої версії». Така річ навряд чи була б на транспорті, яким керує бот-пілот, але спробувати не завадить. Надійність робочої системи в мене вийшла на рівень 89%. Не ідеально, але з цим можна працювати. Джерело зниження я досі не визначив. Бувало, я ловив множинні снаряди і не спостерігав такого стабільного падіння. Я дістав з кишені куртки расову енергетичну гармату і поклав її на лаву. Тримай при собі, про всяк випадок. На ворожі дрони це не спрацює, але на ворогів так. Страшенно не люблю давати зброю людям, але залишити Амено з порожніми руками я не міг. «Я йду в інженерний відсік», – повідомив я. «Стій, зачекай!» – мене зіскочила з платформи. «Я з тобою!» На це в мене виникла низка суперечливих реакцій. У довільному порядку. Перше – роздратування на неї, на себе. Друге – укорінена підозріливість. Бо з досвіду контрактів з компанією прилипліві клієнти зазвичай найбільш схильні. А. Бути підстреленими. Б. Гучно закликати кинути пораненого вартмеха, оскільки завантаження мене на транспорт потребуватиме забагато часу. А люди ще й дивуються, чому в мене проблеми з довірою. Третє. Всеосяжне бажання вбивати все, що бодай подумає її загрожувати. Хтось має залишитися тут із пораненою. А мене скривилося. Дійсно, вибач. Вона відвернулась і потерла очі. І от я довів її до сліз. Чудова робота, вбивца Боте. Я знаю, що повів всі як гівнюк і повинен вибачитися передо менею. Я б списав це на зниження надійності робочої системи та емоційний зрив, який умовно визнаю як тривалу, а й неізольовану подію, вже цілком пережиту, а також на те, що мене й мимоволі вимкнуло і перезавантажила. Але крім того, я також буваю трохи мудаком. Трохи дорівнює в діапазоні 70-80%. Я не знав, що сказати, але й не мав часу шукати доречні приклади вибачення. Та я і не дуже знаходжу якісь доречні приклади, які насправді хотів би використати. Вибач, що я поводжуся як мудак, – вичевив я. Від цього Амена видала звук, наче намагалася прочистити пазухи носа, а тоді прикрила обличчя. Ні, тобто, все нормально. Я й сама не те, щоб чудово з тобою поводилася, тож, мабуть, ми квити. Я вже йду. Просто зараз. Просто зараз. Я перебував біля затвора, коли вона сказала, – Лише постійно говори зі мною через потік. – Обов'язково, – відповів я. Help me file. Уривок 2. Відтинок інтерв'ю БГАРАДВАЧ 09 25 73 94 Я дещо помітила у тій розшифровці. Шрифт неправильний. Ні, шрифт чудовий. Але завжди, коли згадується компанія, ти стираєш назву і змінюєш її на просто компанію. Перевіряю запис сесії. Між іншим, ти навіть щойно так зробив. Це не запитання. Ти не мусиш казати мені нічого, якщо не хочеш. Пауза. Це через логотипи? Ти їх вже згадував. Я тоді ще подумала, звідки ти знаєш, що їх неможливо зняти, якщо ти не намагався. Одна з причин, так. Ми вже трохи говорили про способи відновлення після травми. Мені цікаво, чи не спадало тобі на думку ними скористатися. Сесю відредаговано.